То він, той чоловік, у школі точно не знали. Помітили тільки, що з його появою у житті Кіри Анатоліївни відбулися істотні зміни. Вона тепер не бігала як інші в універсам по продукти і взагалі не носила в руках нічого важчого за дамську сумочку. А у вихідні, замість звичайної недільної вахти біля плити чи над повною ванною білизни, їхала з новим чоловіком до нього на дачу. Хто в їхній родині займався хатніми справами, для невтомних слідопитів колег залишалося загадкою. Не інакше, твердили декотрі з них, як новий чоловік Кіри Анатоліївни найняв дружині помічницю. Утім, чоловіком нинішній обранець Кіри був тільки у житті, а не на папері. Офіційно відносини не реєструвалися. Це допитливі колеги знали достеменно. До особової справи Кіри Анатоліївни відомості про земіжжя внесені не були. Це теж охоче повідомила цікавим секретар-директора. Та й сама Кіра начебто якось зрунила у відповідь на доскіпливість шкільних кумась що більше трьох разів ходити до Заксу це вже перебір. Але хоч би як там було, насправді, і хоч би хто був поруч із Кірою в різні періоди її життя, вся її турбота й увага, всі дії та й думки були спрямовані тільки на одну людину дочку Марину. Може, в цьому й чиїлася причина неміцності Кіриних шлюбів? А можливо. Саме тому жодне розставання, за винятком першого, не перетворилося для неї у трагедію. І нарешті, може, саме через дочку, Кіра прагнула зараз зберегти відносини зі своїм нинішнім чоловіком, щоб не залишатися одинокою та не завдавати клопоту Марині. Бо самотній матері, Слід приділяти більше часу і уваги. Отже, тим самим не додавати власній сім'ї. Бути хай навіть непрямою причиною неприємностей у житті дочки, цього Кіра не могла допустити ні за яких обставин. І зробила все, щоб такого не сталося. Пізно вже, несміливо порушила мовчанку Іра. Я піду, Кіра Анатольовна. У вас ще стільки роботи? Ну що ти? Кіра Анатолівна ледь помітним рухом голови прогнала думу і посміхнулася до Іри. Її променисті очі знову світилися теплотою. Ми з тобою, здається, недаремно згаяли цей час. Головне, щоб ти зрозуміла, ніколи нічого не треба боятися. Взагалі... Якомога менше звертаю уваги на своїх кривників, не реагуй так гостро на їхні зауваження і шпичаки, тоді вони дадуть тобі спокій. Адже навіть собаки біжать лише за тим, хто від них тікає, а будь сміливою, сама дивуватимешся, наскільки легше тобі стане жити. Кіра Анатоліївна. Обійняла Іру за плечі і легенько доторкнулася щукою до її щоки. «Ну що, по домівках?» Посміхнулася вона і підвелася з місця. «А як же ваші зошити?» «Контрольні?» «Ну, два класи я вже перевірила. Залишився тільки дев'ятий В». «Але додому не понесу», – вирішила Кіра Анатолівна. «Спина дошкуляє». Більше двох кілограмів намагаюся не підіймати. Перевірю завтра. У мене на другому уроці вікно. Вона підійшла до стінної шафи, зняла з вішалки своє пальто, легко навіть аграційно надягла його, підхопила зі стільця сумочку з м'якої світлої шкіри і знову посміхнулася до Іри. «Я готова!» Іра дивилася на усміхнену Кіру Анатоліївну і не могла відвести від неї очей. Як личать їй усі ці речі! Зелене демісезонне пальто ну просто бездоганно сидить на кероченій фігурі. А рукавички під колір сумочки і взуття? Ах, як елегантно вона все це носить! Чудо, а не жінка! Ходімо! Кіра Анатолійовна взяла Іру під руку, повели до дверей. Усе ще перебуваючи під враженням від її вроди та якогось чарівного сяйва, що випромінювала її прекрасна супутниця, ну, справжня тобі фея з попелюшки, Іра не могла стримати любов та вдячність.